فلا يغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرن لكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع نفسه والأحمق والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ومن يحمد الدنيا لشيء يسره فسوف لأمري عن قليل يلومها اذا ادبرت کانت علی المرء حسرتا و ان اقبلت کانت کثيرا همومها بس دمائز اتمنو محترمو یو آیات ما اولوستا اللہ جل جلال ہو فاغی کی خطاب پیج فلا تغرغن کم الحیاتو دنیای ژوند دې هغه تاسو ته دوه قدر نگی ولا یغرنکم بالله الغرور او دوه ال دو دو دو قدر نگی تاسو ته الله باندې دا الله نه دی ونه تاسو دا الغرور دوه کباش شیطان جزیت دوه کور کون کې دے نو دې تاسو ته الله دوه قدر نکیو دنیا دې تاسو ته دوه قدر इजਤمن محترم بده انسان مخکی یو مضبوط سفر را روان دی دا, دا انسان د دې یو مسافر دا دا دی د دې ځای نه اصل کې زمونږه استاسو پلان عدم علیه السلام هغه به دې نو هغه به نو اله جنت کېو دا اغا اصل مسکن جنتو الله جل جلاله او حکم کړو چې تو او استا بي انت وزوجتا اسكن انت وزوجك الجنه تو او استا بیبی دا په جنت کې اوسي خدای څخه حکمت په بنیاد باندې الله جل جلالو بس هغه حکم کړو دا غي کې خطایو سو دا ادم علی الصلاۃ نا او دا هغه زنه الله اختلا را پوسکو او الله تعالی به بیا واپس دا هغه اولاد او هغه خپل ذات خپل وطن اصلي ته واپس بوزي د دې وجه زمون پیغمبر علی الصلاۃ والسلام اغمو طويل كن في الدنيا كانك غريب ا انسان د دنیا کې داسې غویا کېږي کته یو اجنبي مسافر یو اجنبي مسافر او غابر السبيل یا دلار یو تیرون کې انسان دی تصور سره د سوچ سره دی فکر سره د دنیا کې پاتې کېږئ دا دو وت تصور کوم چې یا خود بل ملک د بل وطن د جنت اجنبي انسان دنیا تر او یا دا تصور کوا چته دلاري او مسافر پدې تصور باندې خپل زندگی تیرونه استاد دنیا اسباب به مختصري دنیا کې بټو مختصر طريقي سره زندگی تیراو چې کمستا اصل مقصود او اصل وطن د غویره پر اصل تیارې دي نو انګزه ده پر بټو زیات تیارې کې چې کل استاده سوچ نو پدې حديث کې اذن نبي عليه الصلاه والسلام زمون سوچ بدل الغوالي چې کوم طرف ته د انسان سوچي نو هغه انسان نه کده انسان سوچ دنیوي نو د هغه د موز نه نه د او جس خیاي نه د اطلاوت خیاي نه د ذکر خیالی نه د بچو د دینی پر شکي داغ کله بمثار منډه په دنیا پسی چې پاسیې یا به موز یا بیننی ک یا به دس یا بنی کړی دنیا پسی به منډ وي چته به کارخان ته چې ته به پټي ته منډوي چته سکول ته چې طب به کال چې تم منډ وي چې ته به دوکان تهده وي چ ته به بازار تمډوي چې کله سوک هغه د انسان دغئ. نو د اسپیکر باندې ځکه سوچ د انسان هغه د دنیا پرته او چې کله عزتمنو محترم سوچ د انسان هغه د اخرت وی نه چې سار پاسي هغه به مدرسې ته سار شي پاسی سار پاسینو هغه جماعت تزي سار پاسینو هغه سره بداغمي چې تهجد رانه کا ځان شي چې سار پاسینو هغه سره بداغمي چې الله ویلی دی چې سار پم کې د انسان دعاګانې قبلېږي د پښمنی وخت کې د انسان دعاګانې قبلېږي ګناونه مات کوي الله په خپل باندي کټ اسمان ته نزل فرمای او مخلوقات ته درخاص کئ چې څو واړای خوراق واړای چې درکم درتا د سشي سوال کوي چې تاسو زکبولیتکم هغه شیطان سره رقم نه هغه سره بددي فکروي چې سر پاسینو د هغه سو جبداوی چې د باند لګمکې پاسی او ځان لا د الله تعالی نه د خپل ګناونو مافيو غواړي او د ځان د پارسونک اعمالو کی اخرت تولی نداغه سوچ به عزتمنه محترم دای دا یی سار بیاقاسی نو بیا د ټول رسدا سوچي اسه نه چي چتکار مخه که کده سترګو کام نه بد نظر مخه ترازي داغه سوچ به دای چي د الله نه پرماني دا کلاست ته غلط شي مخه ترازي نداغه سوچ به دا دای چي د دا الله نه پرماني دا او که هر شي مخه ترازي نو انسان به دغه سوچ کوي چي د الله نه پرماني په دې ځما نو هغه کار بنه کوي دوه قسم خلک د دنیا کې عزتمنه یاو د دنیا په سوچ باندې روان دي یاو د اخرت په سوچ باندې روان پیغمبر د خدای پرمایشي کل سار چی هر انسان خپل ځان خرڅی یا ځن هلاکې د جهنم کنده ته یا یعنې ک اعمال کې د ځان د جهنم د اور نه آزادای دا سوچ هغه موږ تاسو ته پیغمبر اسلام حدیث کې راکې چې ګوره دت تصور جوړکا خپل سوچ او پکر دا جوړکا چته مسافر انسان په دې دنیا کې ته اجنبي آتا سو کو وګورئ یو انسان د دې صنعت سعودي ته لری د دوبۍ ته لری هغه د 40 سال اول نیته کړلې او هغه تک ته د رقم ځای نو دی پاکستاني غریب اجنبي ته لیکي مسافر تا هغه چته تاسو کې ته د کم ځای نو هغه یو زو د پاکستاني یا د انډی ایم چې زو د دو دوبۍ یا بیعی د دو سعودي هلکه سلیخ پندوس کالا زیات زندگی د انسان لدته را دی لکې یو مسافر او دی چې کله د انسان دا سوچ پیدا شي چې زما اصل او وطن زب بیا دی بدن سره دی سر پسم اخرت کې به الله مخه تمخه مخ او زما یو وطن به زما یو کور دی جنت ته هغه کې به هميشه هميشه بیا زقه د کېګم نو د انسان بیا د دنیا د پرداس تياره نه کوي دا, دا, دا مسافر انسان لدس کوي علاوه وروټه علاوه ضرورت ضرورتنا علاوه د کرای د کمرینا ا رئیس نه کوي غاړه ځان له نخلي ال کور نه جوړي ال تزان سکونت نه جوړي ال تنور د سہولت تنظیمات نه بس مختصر زندگی تېروي اچي چټه باندې راځي نو خوشحالي ندغه کی پیغمبر اسلام و پیدا کې چې تاسو د مسافر په شانت دي دنیا کې اوسېږي چې تاسو د دې دنیا نه ځنه چې تاسو خوشاله اید د دې واجب حدیث کې المؤمن الموت د مسلمان تحفہ د مسلمان مرګ دی نو موږ تاسو په ایماني وای دي مرګ خوشالي کوځل او که خپتين چې خوشالي ناراضي زمونږ په دې مرګ باندې زکه مونږ مخکې پته چې د پارس نشته مونږ ځانل بس من چاہے زندگی دا مزده ټیم راغه بس مز اوکو اوکو, اوکو, اوکو, اوکو, اوکو, اوکو اوکو او نک او نک او نک ک دنیا کار خرابي خو بیا د مست ټی چې د دنیا کار خرابي کې نو بیا خو د مست ټی دا او کوم مکمل شو او کو که کنه پرمانی ګنام مخه تنrazi خو خیر دې کومه ترازي نو بیا به لازمی کو عزتمن نو مسترام وګره رایات ساته پری باندې د انسان ژوندینه جوړیږي دا ګورې تباہی دا دا ګوره طببع ده نن هغه ت خدل ته ن خپل اخب په معمولیګونته کې خبره باندې عاددوول شي او جوړولشي پرې دنیا باندې اددوله شي د خپل بدن په عملو باندې آباددوله شي د خپل بچو په تر بیات بندې ااددووللی شي پهنی کو کارمه باندې عاد دووللهشي په جممات ک پرې نسته باندې عاددوله شي خو ګدا یاد ساته داسې ز را روانه ده لرې نه دګور دا وئ چې قیمت بکل ستا قیمت په تا روان دی ستا قیمت غستا نبی علیہ السلام لو خلق راغې قیامت وکړي پیغمبر علیہ السلام دایي کې ورو کیسته اشاره وکړه چې دا کس دمخه د زمه کې لاندې کېږي قیامت راغلي مطلب دا دی په تاسو ټول وب قیامت واقع شي تاسو ټول د دنیا مشرانه او تقریبا تقریبا تاسو بر ټول پنا شي وي نو هر انسان باندې وب کل قیامت بیا قائم شي وي دا خبر دا کندنه د غوړې سره چې وس مونږه مړ هول وب کل وبونم کوس دا دا جهنم دا قندونا یو قند دا کچرده انسان عمل درست نید یا دا جنت دا باقی چونه یو باقی چرده انسان دا پارا کچرده انسان عمل او اقیده اغا درست نید زان تا قلالا سمتا باقید سوچ کوی لوان تا سوچ او غم او فکر اغزان سره پیدا که جرزا کم طرف تزم کم تمرکز روانه دغه سوچ پیدا ک جکم پیغمبر د خدای تا په ورکړې چې دنیا کې داسې پاتې کیږې چې بسته یو اجنبی انسان بل ملک کې مسافرې بستا وطن اخرت ته تد اخرت مسافر دی ځنه به زی د کلی کې کسان څه شو سوره سوره مونږه پرې کټنه دی उचित کو ته وګبانه مولا پوری ام کې کړه آیا زما استادانر ماده په بل معنی داغه زله نماز تاسو چې کله پیدا کی کله به ما تا کو چې پرشتې راشي مخامخ ودري او تپوس شروع کی یا حرکت د قبر نه پاتو او خپل سر صندوقه خارج د میدان محشر پر روان یو غټه مت تیارې کو سوځان سر به راګي دغه امر ویلې سوچ ځان سره د دې تصور سره دنیا کې ژوندۍ دي راغل كن فی دنیا کانک غریب گویا کې ته اجنبی مسافر استه وطن هغه دلته نه دی تبدیزه نزی او حاضر سبيل یا دلاری تیریدن کې انسان انسان دلاری تیریدن کې انسان څه کوي کړئ او دغه کې نو لغون مختصر غو ته روټه و دا نکته چې انتظار کوي کینې ځان ته بستر والی او دا دا لګي ځان دی ولګای ځانته بسترواچی ځانته ابوک یو کی ارصو کی دانګ بس دا غواړم دا مختصر روټه مختصر بس خپل کار بار برابر کې ضرب درې انتظار کوي چې دلته تنظیمات للی اسنه منزل رانه قطاشی منزل مقصود دی نو پیغمبر خپل پرمایده سوچ پیدا کړ او حاضر السبین په دې دنیا کې ته په یو لار روانې د دین په یو لار منزل رانه روان منزل مقصود د اسما چې د دې کې دلته کې تم مصروف شي په دې دنیا کې داسې مصروف شي چې خپل منزل او خپل مقصد اغله ته نیر یی ورشه دې چې ټول مونږه محترم تاسو مسلمان چې په ټولو تو ورځ د خلق متر شوګي حالانکه د جمعې پرسته چې آزان اول شو تمره خپل مقریاو سره موږ اجازه نو سره جګل دې باندې باندې وقن ورکې ازو تا مېو بجوای او پوهه کې زمونږ یب د خلک ګناګار نشي ځکه چې روان باندې اذان وښو نو جمعه تراتل بیا واجب علماء دی علماء لیکلي کې یو کور کې تلاوت کوي نو تلاوت کولو د ثواب کار دی په دغه تین تلاوت کولو باندې دا انسان ګناګار شي اذان یې اولو شو نو ځکه بیا نو ته اميره اذان یوه وجه کوي چې خلک کم سے کم راغلي چې وځه بیان رازم نو اذان کوي بلکې دئ اغانه خو هي کینه زمما خپل رائے رائے نظام چې دا بیان ایزان کیږي آ... او اذان کیږي چې خلک د ګونه نه د اوس څخه هم راځي یا بارتي اوس په دې جمعې موږ نه رغلی یقینا چې د الله د حکم سره حتن نه فرمانیږي ک نو وي چې نه کوم عملی تور بدناشيږي ځکه الله تعالی و دي وای زان اذانو دی الیس صلات فصا الى ذکر الله کله چې د جمعې پر باندې جوړونه نه اذان وشي فصا الى ذکر الله بیا د دې مستور زه نه الله حکم دی ده خوکم او ده عدر سیغا ده نو تاس تو وای چه کم انسان عدم ده اغاو اوز امکار که یا کور که ناس ده یا کور که تلاوت که نو دیس ترا حکم ده اللہ سر بد ماشی نکه ده ده اللہ نا فرمانی نکه ده زمانگی زبان ده وقت رمو دنیا عمل ده سوچ را روان ده یہ سریت الله اختیار وکړی دی تملیکی شریعت یو تقنین دی یو شریعت دی شریعت کې الله تعالی په چھابه الله سبحانه د چي په شریعت وی اختیار تا الله انسان ته اختیار ورکړی چې سکه یو د وکي که موس کوي وکنه کوي کړه جنې سی وکنه نيسي کله ځمې پر از رازي وکنه راځي ورخل ګرو جنې نيسي تاسو دې محلې کې بسوم راکولې ما دبا ایا بدغومانی زمانہ پیدا کی گئی دیا سمرہ موزنہ گئی ردین غرص بس لگو آفتے پچاس سال تشدیری کی منگا تاسو دی جیمات کے لان بیا نور سب بیا نونا کیا نور سب وارتناس دور اومار نرے مبوریتز منگا تاسو تاک دی انتبا بیایی صاحب کی بارحال نبی علیہ السلام فرمائی القیس مندان نفس ہو آنیل الاماباد یا انسان هغه انسان دي چې ځان یې له مرګ نارسته چې کوم زندگی را روانه ده داګه د لپاره تیارې او ځان یې هغه د لپاره تیار کړ او العاجز من اتبعه نفسه هواها وتمنى علی الله او احمق او کومک الانسان او کمزور الانسان هغه شي هغه څه کوي فنفس خواہشات وسیله ګولې بس چې د نفس زقوا ارا زندگی ډېرې و اتمنى ان العقل بالله دی لوی اومیت دی پهلا وقور ورطین ده شیطان دې رغیدو کړ غکور وقین دې کفر او جباریت باندې د الله دې تک صفات اظهار نه خپل کرم کې اظهار باندې الله کوي د خپل جباریت اظهار باندې الله کې جهنم کاندې سره جوړه کړې د علاوه صفاتونه بالله ښکار کړې خپل او غنبدم اختر اخفل کرم او رحمت بمکار رکی خیرت دوالا بکار رکی دادو کلا اللہ غفور و رحیم عمل فکر کا عمل درست کا کوشش کوا کو تاہی در نکی ینو اللہ غفور رحیم دے بیاتی و تیک وقت ما شایسا دکست نئے پریدو اللہ غفور رحیم دے اللہ غیسے غفور نبی علیہ السلام سکسان راگلو نبي رسول الله صلی الله علیه و سلم ایک السلام لا اگر اغلی پای کیو جرگا راغلی و نبی علیہ السلام لا ایمان لبر عبد الخلق تولگی تولگی دلی دلی برانو نو هغه چکهله به اور ګرم شنه خپل ماشین ډیر رسته کو چکهله به اور ثور شنه یا ورته مرخصه نبی رسول الله ته ته تعالی السلام تو یوز الله پیغمبر نبی دا خبره کې چې الله انسان باندې دومره دومره مهونه سیوا مې ربانه دی یو یا چې زخه یو مورې الله یو شپه کې ته مهرباني کړه نو زخه د خپل چې لږه ګرمۍ کې رسته کوم زلي نه انسان او خپل بنده به الله څنګه او غرض دي دا سوال اسلام سرکته کو ویل ډیر انتہائی ویل اب ایسر उचित کو او هغه ځاننه ته جواب ورکړه چې الله بالکل خپل بندته عذابونه الا المارض المتمرض چې کوم سرکش او بدमाश انسان دي خځه کوئی سر ګنا کړي او الله تعالی بده بدماشي کوي الله بدا سي انسان جهنم ته ورزي نن چاته پدلا چې موږ کذا کول غونانا چاته کته د چهزکان ور کول دا غونانا چاته په تد جګیر کړل دا غونانا چاته په تد چې کنزل کول دا غونانا چاته په تد چې رمو خپلګنا پر منی کول دا غونانا ستدا ز سو پرناسته مجمکی چې هغه ته د ګونا بار کې اعلان نه شي دا شی ګونانا خدای قسم یې کوو په دنیا کې اختیار دی بس لن اختیار ور کولې وکاو چې څه کې سمره کبر سمرا فرمانی که اکوا وللا بالله که الله تا دنیا کې دنیا کې نه دي کبر نه نه کبر کې دې غویا د خپل تلل سمما اماته او بس دې ملي کبر کې دي کې بيامه نه الله تاسو کې جتا عمل کړو نکینو نشته شوق دې نشته داله د کتاب سره شوق نشته درس کی نید آئی او سو دی کینی پدری از اتمند و قیامت پر ازداد اللہ دا کتاب تو منگا جاوکی چی کریم افرادی اینسانا نظر دنیا کے پریخر نکیر ضرورت صدی او دقا سے اوہ اخیرات پاک جائے گلگا پنزوز کا سبزی لسکت بو ویناتی لیا و زیرشت بو بیویناتی لیا او دا هغه چې چا وایي چې مټر وباغ ته لګوي چې ځانګړی شو کوي نو په هغه باندې دنیا نظر دنیا او احتياج د ټول د دنیا لپاره څار اګه موږ د قارصر ماشالله ګورې ته سلوب دې ځکه څاوس کو چې میرے پاسي په چې کله اوره شي نو تا کارونه په ګول کې کوم یا مستری سوچ بدل کې یو حدیث مه ته بهره دا پیغمبر د پرمائی د پتا سره باندې دلیل جوړوم د قیامت پر چې ما دا تویل چې د پیغمبر پرمائی د دنیا کې بس پدې توج باندې او چې ته بدلځه مسافر بنځه ته دا سوچ پیدا کې روزنه ما ستن کنه دتی پیدا چې دې نه بزن او دا سوچ پیدا خوځ پیداکې د مسافر امدلار دي ځنه زمات تک د پتن لګي سبا مرګې هغه په ماباندې کړی راټکې عبدالرز مرګې په ماباندې کړی راټکې دي ځنه زمات تک د بزن په لار کې لغون تک پوسېم او دي ځنه بزګیا زم راغلیم زالتن لرني او زنبم هغه طرف روانم یم بسلار کې دنیا کې زمایي کور زستاتې دي ځنه زراوه الله دې مونږه توسل عمل په توفیق راسي امين سلامت ومنعت عن سي الله خير بركاته دنيا خير دسو نه مسافر نه رزق کریم خو ده 15000 مسيك يال نه کریم خو ده قبر ته يال <سؤال> اخرت ته فکر سوچ مون سره پیدا کریم خو يا سويك سوچ مون پیدا کو صلی الله علیه و